Kapittel 9 Hør, Israel, du går i dag over Jordan for å dra inn og drive bort nasjoner som er større og mektigere enn du, byer som er store og befestet til himlene. et stort og høyvokst folk, anakittene sønner. Du har selv visst, og du har selv hørt, hva som sies om dem. Hvem kan holde stand overfor anaks sønner? Og du vet godt i dag at Jehova din Gud går over foran deg. En fortærende ill er han. Han kommer til å tilintetgjøre dem, og han selv kommer til å undertvinge dem foran dig Og du skal drive dem bort og utrydde dem i hast, slik som Jehova har sagt till dig. Si ikke i ditt hjerte når Jehova din Gud støter dem bort foran dig Det på grunn av min egen rettferdighet Jehova har ført mig in for at jeg skal ta dette landet jeg eier. Ettersom det er på grunn av disse nasjonenes ondskap Jehova driver dem bort foran dig «Det er på grunn av din rettferdighet eller på grunn av ditt hjertes rettskaffenhet du drar inn for å ta deres land i eie. Nei, der på grunn av disse nasjonenes ondskap Jehova din Gud driver den bort foran deg, og for å holde det ord som Jehova sverget over for dine forfedre, Abraham, Isak og Jakob. Og du skal vite at det ikke er på grunn av din rettferdighet Jehova din Gud gir deg dette gode landet for at du skal ta det i eie. For du er et stivnakket folk.» Husk, glem ikke hvordan du har vakt Jehova din Guds harme i Ødemarken. Fra den dagen da du dro ut av Egypts land inntil dere kom til dette stedet, har dere vist dere og ha en opprørsk oppførsel overfor Jehova. Også i Horeb vakte dere Jehovas harme slik at Jehova ble så forbittret på dere at han var nær ved å tilintetgjøre dere. Da jeg gikk opp på fjellet for å ta imot steintavlene, tavlene med den pakten som Jehova hadde sluttet med dere, og jeg ble på fjellet i 40 dager og 40 netter, jeg hverken spiste brød eller drakk vann, da ga Jehova meg de to steintavlene, som det var skrevet på med Guds finger. Og på dem sto alle de ord som Jehova hadde talt med dere på fjellet, midt ut av villen, den dagen dere var samlet. Og det skjedde ved slutten av de 40 dagene og de 40 nettene, at Jehova ga meg de to steintavlene, paktens tavler. Og Jehova sa så til meg, «Stå opp! «Gå hurtig ned herfra, for ditt folk, som du førte ut av Egypt, har handlet for dervelig. De har vært snare til å vike av fra den veien som jeg ga dem befaling om. De har laget seg et støpt bilde.» Og Jehova sa videre dette til meg. «Jeg har sett dette folket, og se, det er et stivnakket folk. La meg være, så jeg kan tilintetgjøre dem og utslette deres navn under himlene. Og la meg gjøre deg til en nasjon.» «Mektigere og mer folkerike enn de!» «Deretter ventet jeg meg og gikk ned fra fjellet, mens fjellet brant med ill, og paktens to tavler hadde jeg i mine to hender. Da så jeg, og se, dere hadde syndet mot Jehova deres Gud. Dere hade laget dere en støpt kalv. Dere hade vært snare til å vike av fra den veien som Jehova hadde gitt dere befaling om.» Så grepe jeg tak i de to tavlene og kastet dem fra mig med begge hender og knuste dem for øynene på dere. Og jeg kastet mig så ned framfor Jehova, liksom første gang, i 40 dager og 40 netter. Jeg hverken spiste brød eller drakk vann, på grunn av all den synd som dere hadde begått ved å gjøre det som er ondt i Hovas øyne, slik at dere krenket ham.» for jeg var redd på grunn av den brennende vrede Jehova viste da han ble så harm på dere at han var nær ved å tilintetgjøre dere. Men Jehova lyttet til meg også denne gangen. Også på Aaron ble Jehova svært forbittret, slik at han var nær ved å tilintetgjøre ham. Men jeg frambar påkallelse også for Aaron nettopp på den tiden. Og deres synd, kalven som dere hadde laget, tok jeg, og jeg gikk i gang med å brenne den i og knuse den.» «I det jeg malte den grundig til den var blitt som fint støv. Deretter kastet jeg den støv i elven som ramt ned fra fjellet.» «Også i Tabera og i Massa og i Kibrot-Hatta-Ava viste det seg at dere vakte Jehovas harme.» «Og da Jehova sendte dere ut fra Kadesh Barnea og sa, «Dra opp og ta eie det landet som jeg med sikkerhet skal gi dere, da handlet dere opprørsk mot Jehova deres Guds befaling, og dere viste ikke tro på ham og lyttet ikke til hans røst. Dere har hatt en opprørsk oppførsel overfor Jehova fra den dagen jeg lærte dere å kjenne. Så fortsatte jeg da og kaste meg ned for Jehova i 40 dager og 40 netter. For slik kastet jeg meg ned fordi Jehova talte om å tilintetgjøre dere. Og jeg begynte å påkalle Jehova og si, «Souverene Herre Jehova, ødelegg ikke ditt folk, ja din personlige eiendom.» som du lös köpte vi din storhet och som du førte ut av Egypt med ster kom Kom i hur din ettjere Abraham Isak och Jakob. Ven ikke ditt ansik mot dette folkets harhet och det ressonskap och det synd, För att ikke det landet som du ført oss ut av sska se si, For de ho var ikke var i stand tillå føre dem in i det lande som han hade llovt dem och får det han hatet dem fø han dem ut för lad dem dø i ödmarken de er jo ditt folk og din personlige eiendom, som du førte ut med din store makt og din utrakte arm.»